Навіть ті, хто виходив з лабіринту переможцями, повернутись до нормального стану не могли, помирали мутантами з піною на вустах. Армада завжди обболівала за самиць. Старичі перегони дивились регулярно, а потім пила заспокійливе у великих дозах. Дабл Декер більше десяти хвилин цього шоу не витримував накривав ковпаком клітку із вразливим раклушею і вирушав у бар напиватись. Доступ до телеканалу Дабл Деккер одержував у комплекті з дружиною. Вона була дочкою одного з чільників клану. Це означало, що його прийняли, його визнали, однак віднедавна все, чого він добивався роками, здавалося Дабл Деккеру нестерпно обтяжливим привілеєм, і дружина також. Дистанція між ним і армадою давно набула критичної межі, і фінальна ганьба у ресторації була лише запізнілою ягідкою. П'ять років шлюбу пішло на те, аби зрозуміти, оргазм у жінки відбувається в голові, а не там, куди він так заповзято пхався. Останнім часом армади навіть не намагались імітувати задоволення від доторків Даблдекера. Любощі скидались на сеанси синхронної самотності, коли вони, мов дві паралельні прямі, сотились у безвихідь, без жодних шансів перетнутись. Врешті-решт, він почав користуватись повіями, а її полишив на саму себе. Чомусь швидко ожирів. Утратив останні крихти любові, проте ревнувати не перестав. І нічого дивного, найбільше ревнують ті, хто сам схильний до зрад. Армада була важким подарунком долі. Дитина одного з членів клану, вона прагнула бачити у чоловікові носія небезпеки. Тільки такі особи її збуджували. У виборі вона помилилась, Даблдекер був не з того тіста, його дрібні кримінальні пригоди молодості здавалися їй зараз кумедними. На повноцінне вбивство він був нездатний, так вона вирішила, поживши з ним у шлюбі. Він же хапався за неї, доки міг. Дружина була перепусткою на територію клану. Тут були його клієнти завдяки яким зростали його прибутки. До речі, даремно він ховав від армади свій трофей – пістолет Макарова. З такою жінкою треба було частіше брящати зброєю, підстрелити кого-небудь для проформи. Та він виявився неуважним супутником життя. Остання ресторанна вечірка на честь ювілею видавництва поставила в їхніх взаєминах крапку. Даблдекер у присутності людей клану завжди лякався. Він смоктав із них гроші, тонко нав'язував їм свої проекти, але боявся їх донестями. На цьому фатальному гулянні він традиційно тупив свій страх в алкоголі, лигав склянку за склянкою і закушував сирими кислотними коропами. Членів клану у ресторації було не так уже й багато, але й тих вистачило, щоб він утратив ґрунт під ногами. Крім того, були вельми огидні йому майстри слова журбан і Казінакіс. Журбан, лисуватий з довгими вусами, заплетеними у кіски, теж налягав на коропів. Він був зациклений на собі і мало з ким спілкувався. Казінакіс скидався на вертлявого дженджика, але всі його вихиляси служили ширмою для нелюдської мізантропії. Ходили чутки, що після злягання він сатаніє, якщо його тут же не полишити на самоті. Одного разу задушив пару набридлих повій, коли ті дозволили собі затриматись у його письменницькій обителі. Казали потім, Казінакіс послав грошову компенсацію власникам борделю, і все зам'ялося. Катастрофа в ресторації почалася з того, що Казінакіс – це золоте перо клану, потяг армаду – танок.